És dijous 21 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que han canviat la direcció dels carrers Bailén i que han fet de direcció única al carrer del Vilà, una decisió consensuada amb l'àrea de mobilitat i amb els veïns i veïnes d'aquesta zona. També us explicarem que a les 3 de la tarda tindrà lloc la ponència de la psicòloga clínica i consultora empresarial Inma Puig, la qual va ens avançarà en aquesta sintonia els detalls d'aquesta conferència organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica. La informació comarcal ens portarà a explicar la petició de l'Ajuntament de Begur per canviar les dates de la temporada de serveis a les platges, que passaria habitualment de ser de 4 mesos, a la meitat, a dos mesos. Tornarem a parlar de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, en aquest cas per explicar que tindrà un pes molt rellevant en els propers anys per fer front a la crisi derivada de la Covid-19. Escoltarem un fragment de la conversa amb Joan Vigues, regidor de l'IPEP i primer tinent d'alcalde. En aquest informatiu també us recordarem que ha entrat en vigor avui mateix l'obligatorietat de portar mascareta en espais públics tant en els llocs oberts com tancats, sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres. I tancarem aquest informatiu de ràdio Palafrugell explicant-vos que l'empresa palafrugellenca Coliplex ha fet un donatiu de material d'autoprotecció a la residència Palafrugell Gent Gran, ens explicarà el responsable de Coliplex, Josep Alzina. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 21 de maig i ho farem explicant uns canvis que hi ha hagut a la mobilitat del centre del municipi i és que us hem d'explicar que la nova circulació del carrer Bailent per millorar la seguretat d'aquest indret és ja una realitat. De fet, ha estat aprovada pel 90% dels veïns que han decidit que la mesura que desvia el trànsit cap a la rotonda de Modest Cuixart és la ideal per millorar la mobilitat en aquest punt del municipi i d'altra banda doncs, també haurem d'explicar que aprofitant aquestes eh, modificacions també s'ha aprofitat per fer de sentit únic al carrer del Vila que a més a més s'hi doncs, han fet unes places d'aparcament i s'ha aprofitat per eixamplar la vorera amb un repintat a la superfície de la, de la carretera. D'altra banda, en un futur proper també es mirarà la possibilitat d'ampliar les zones 30 del municipi i per comentar totes aquestes novetats doncs, en les properes hores ens posarem en contacte amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lledó, perquè ens comenti els detalls d'aquestes modificacions i també de doncs, les que hi ha previstes de cara a les properes setmanes, els propers mesos, per intentar doncs, ampliar les zones 30. Ho podreu escoltar aquestes paraules al proper informatiu de demà divendres 22 de maig i també a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. I seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i nosaltres a continuació ens posarem en contacte amb la que serà la protagonista de la conferència que ha organitzat l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per aquesta tarda a les 3 a través de la plataforma Zoom. Saludem a la psicòloga clínica i consultora empresarial Inma Puig, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Inma.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 han viscut com si fóssim la germaneta pobra de la racionalització. Aquest és el, la clau una miqueta per on girarà doncs, aquesta conferència. La gent que s'hi connecti, que, que s'hagi inscrit en aquesta conferència, el, el, el, quan s'acabi, trobarà ja o tindrà més clar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 algunes propostes per part dels oients com doncs, si, si no eh? és a dir, no, no, no segur, segur a més compartir experiències i sentiments eh, és enriquir-se és a dir sempre tot l'homogenitat atrofia i la diferència enriqueix mm -hmm.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 És a dir, en el seu moment, i mira si fa anys, no? Darwin ja ho va dir, sobreviu no al que és més intel·ligent ni més fort, sinó al que té la capacitat d'adaptar-se més ràpidament a la nova situació. Doncs aquesta podria ser una bona frase per, per acabar de convèncer o una bona...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 I després d'aquesta conversa hem arribat al punt mig d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i com és habitual ens portarà a explicar la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar que l'Ajuntament de Begur ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya una modificació en les dates dels serveis de temporada demanant que l'inici de l'estiu coincideixi amb l'establiment de la fase 3 del pla de desconfinament i la de finalització fixi pel dia 30 d'agost. Això es tradueix en el fet que enguany la temporada d'estiu seria de dos mesos, a diferència dels anys anteriors en una situació de normalitat que era de pràcticament quatre mesos. En aquesta línia, el consistori defensa que la taxa per cànon d'ocupació del domini públic marítimo-terrestre s'ha d'adaptar els temps reals i efectius en què es trobaran instal·lats els serveis de temporada a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i, per tant, això significaria reduir-la al 50%. Aquesta petició pretén alleugerir l'impacte econòmic que patiran els professionals del sector. La sol·licitud, formulada com deien per l'Ajuntament de Begú, s'assuma a la petició denegada que el consistori va fer a mitjans del passat mes d'abril per establir durant l'exercici 2020 una bonificació de la taxa d'ocupació. La Regidoria de Platges i Medi Ambient està analitzant les mesures a prendre pel que fa als accessos a cada una de les platges i cales del municipi i el seu aforament que per força s'haurà de limitar. Tornem ara cap a casa nostra i seguim parlant de la promoció econòmica, del, també del turisme, i en aquest cas però enfocat en l'àmbit doncs, del nostre municipi, en l'àmbit de Palafrugell. frugell Ahir doncs, conversàvem amb el regidor de promoció econòmica, primer tinent d'alcalde, en Joan Vigues, per analitzar doncs, una miqueta, fer la valoració de l'acord de ciutat al qual van arribar totes les formacions polítiques del nostre consistori, per fer front a la crisi del Covid-19. Nosaltres doncs, també vam conversar amb Joan Vigues al voltant del futur de l'Institut de Promoció Econòmica i de totes aquelles accions que haurà de fer de cara als propers anys per fer front a aquesta crisi que esdevindrà arran d'aquesta pandèmia. Us deixem amb aquest fragment d'aquesta conversa que us vam oferir ahir al matinal de Ràdio Palafrugell i, per tant també afectaran els propers pressupostos de cara al 21 al 22 eh, per, perquè això, aquesta situació malauradament doncs, ens haurem d'enfrontar durant uns quants anys a eh, totes les conseqüències que ens està deixant aquesta aturada i aquest estat d'alama. Totalment d'acord uh, hi, hi ha un càlcul més o menys uh, més o menys a uh, les administracions en, gra, en gra, a cas i casi totes les administracions en les quals uh,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 a la carta. Més informacions per a continuació recordar-vos a continuació que l'ús de les mascaretes als espais públics és obligatori des d'avui. Aquesta mesura afecta tant als espais oberts com tancats, sempre que no es puguin garantir els dos metres de distància física. Per als menors de sis anys, malgrat que no és obligatori portar-ne, se'n recomana el seu ús. Després que dilluns el govern espanyol anuncies aquesta nova mesura, no va ser però fins ahir que es va publicar el butlletí oficial de l'Estat. La norma, però, contempla excepcions per raons de salut i també en algunes activitats, com per exemple per fer esport. Així, per motius de salut, queden fora de la obligatorietat de portar-ne les persones que tinguin dificultats respiratòries i amb contraindicacions per motius de salut o discapacitat. El BOE concreta que l'ús obligatori de la mascareta afecta la via pública a l'espai a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no es pugui mantenir la distància de 2 metres. A més, s'especifica que el tipus de mascareta que s'han de comprar són les higièniques o quirúrgiques que cobreixin el nas i la boca, malgrat que l'ús obligatori de les mascaretes, com els dèiem, afecta a les persones majors de 6 anys, també es recomana que els infants entre els 3 i els 5 anys la portin. La mesura no especifica, d'altra banda, si es posaran multes a qui no compleixi l'ordre. En aquest sentit, des del Ministeri de Sanitat apunten a que hi haurà molt de marge per a la interpretació de la normativa. D'altra banda, també hi ha la dificultat que tothom en pugui aconseguir si bé des d'aquesta setmana se'n poden adquirir en determinats supermercats. L'ús generalitzat de mascaretes per part de la població, apunten des de sanitat, redueix la transmissió comunitària de la Covid-19. Detallen també que aquesta peça bloqueja l'emissió de gotes infectades, un fet capdalt quan no es pot garantir la distància de seguretat. Per tant, doncs, des d'avui dijous ha entrat en vigor l'ús obligatori de la mascareta en els espais públics tant oberts com tancats sempre i quan no es pugui mantenir la distància física de 2 metres. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem amb una bona notícia, amb una notícia de caire solidari, i és que ahir coneixíem a través de les xarxes socials que una empresa de casa nostra, Coliplex, havia fet una donació a la residència Palafrugell-Gent Gran, un acte del qual ens parlarà el propietari d'aquesta empresa, en Josep Alzina, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Hola, què tal? Bon dia. Doncs avui ens posem en contacte amb ells perquè ahir ens vam assabentar que vam fer una donació a la residència Palafrugell-Gent Gran. Explica'ns, Josep, d'aquest acte, aquest donatiu que heu fet. Bueno, hem tingut molt... Aquest producte de bates i davantals de, de plàstic durant tot aquest temps i com que hem aconseguit tenir el, el material, doncs, bueno, ens va venir de gust col·laborar aquí amb el poble i donar aquest material, uh -huh. que son, han sigut 1.000 bates, 800 davantals i, i, bueno, i alguna cosa coseta més. Uh -huh. uh, tot aquest material fem una miqueta doncs, de posem una miqueta de, en context a la gent, vosaltres us dediqueu a, a, a fer bosses de plàstic, no? a, a treballar amb, amb aquest tipus de, de, de productes, no? Sí, nosaltres, bueno, normalment, el producte estrella que fem són les bosses d'escombraries, de material reciclat uh -huh. que ja fa des del 2007 que ho, ho estem fent, i tots aquests distribuïdors que ens venen les bosses, doncs, bueno, hem tingut una gran demanda d'aquest producte de bates de plàstic, de vandals de plàstic, i és una mica el que ens ha fet doncs, buscar-ho i, i, i trobar aquest material i ara que tenim els contactes doncs és el que estem venent també mm -hmm. Comentaves que ha costat no trobar aquest material Sí, perquè tot ve d'Àsia de, de, de, de Xina sobretot i ha costat molt doncs, trobar empreses d'aquí que, que ho fabriquin hi ha gent que ho està fent de, de fa molt poc temps que han modificat màquines i ho estan fent doncs, de fa 15 dies tres setmanes mm -hmm. Uh, comentaves que, que teniu una demanda, suposo que d'empreses de, de, de llocs de, on sí que ho necessiten en aquest cas heu volgut fer però un, un donatiu a, en un lloc sensible, no? També és un lloc doncs, on el, el coronavirus ha afectat especialment i també doncs heu pogut tenir aquest detall o aquesta diferència. Sí, ho sabíem perquè, bueno, ho sap tothom de Palafrugell i ens ha vingut de gust, doncs vam parlar-ho aquí l'empresa i tothom ha estat d'acord en, en en donar el material, no cobrar-lo, no, no, cobrar no donar-lo. En aquest sentit, ens comentaves que heu tingut molta demanda. Heu, heu pogut continuar treballant malgrat l'estat d'alarma des de fa dos mesos? A veure, nosaltres hem treballat sempre perquè som una activitat essencial, uh -huh. perquè fem bosses d'escombraries per residu sanitari. Nosaltres fa tres o quatre anys que tenim una homologació de la Generalitat que ens la vam treure per, per poder fer les bosses d'hospitals, aquestes bosses que veiem a l'hospital, que hi posa grup 2 o G2, a vegades veiem uh -huh. doncs això és el que fem nosaltres estem fent, per exemple, des d'aquí Llufriu estem fent les bosses de l'hospital de Bellvitge de Barcelona Per tant, en el vostre cas eh, més que aturar-vos, heu continuat i fins i tot podeu tingut més feina, no? A veure, com que les bosses es tot el que ens ha pujat per coses de la sanitat no?, per la gran demanda que ha hagut Clar, ha baixat per l'hostaleria. Mm -hmm. Després, al eh, març es va treballar molt bé, a l'abril s'ha notat que ha baixat i ara encara ho notem més, però bueno, aquí, estem, aquí estem treballant encara. Sí. Mm -hmm. I suposo que també heu, heu hagut d'adaptar doncs, a, a aquestes restriccions, a aquestes mesures de seguretat, no? perquè tots els treballadors i treballadores puguin doncs, fer-ho. estem amb guants i amb mascaretes tots i amb els gels aquests desinfectants, i treballant així, amb la porta tancada, hem estat molt de temps, o sigui, no podia entrar ningú, només els que treballàvem. I sí, netejant, desinfectant, quan acaben, les màquines i tot, sí. Uh -huh. Bueno, anem fent el que podem, no? Està més difícil, però bueno, aquí estem, aquí seguim. Doncs eh, gràcies, Josep. Nosaltres avui ens volíem posar en contacte amb, amb vosaltres doncs, per que ens vam assabentar d'aquesta informació, d'aquesta cosa que vau fer, no? aquesta donació d'aquestes 1.000 bates d'un sol ús, també 800 davantals d'un sol ús i bosses homologades i guants de nitril, una, una donació doncs, que es va fer a la residència eh, municipal Palafrugell-Gent Gran. Josep, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que eh, de mica en mica la situació es vagi normalitzant una miqueta. Ara doncs, estem en fase 1, els comerços locals poden obríem restriccions i per tant doncs, això suposo que també serà una miqueta tornarà la normalitat a vosaltres en el sentit doncs, de, de poder també subministrar aquest material a eh, establiment. Així us esperem tots. Doncs, okay, Gràcies a vosaltres. Merci Josep. Merci, merci. Gràcies Josep. Agraïm doncs, a Josep Alzina que ens hagi atès en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i nosaltres doncs, seguirem explicant totes aquelles iniciatives de Caire Solidari que doncs, tinguin la mirada posada en les entitats, en els sectors més vulnerables de casa nostra, com hem anat fent aquestes darreres setmanes, amb les donacions que s'han anat fent també al Centre de Distribució d'Aliments, a Càritas, Palafrugell, per tal d'ajudar doncs, les persones més vulnerables i a les que més necessiten el recolzament de tots en aquestes mesos, en aquestes setmanes que portem d'estat d'alarma i també pel que vindran a les properes setmanes. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 21 de maig. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat, a través també de les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i el canal de notícies de Telegram. També podeu estar informats d'allò que anem actualitzant